Inna l Nahmaduhu tid av honestar, av prövningar. anfusina, muhtad, wa som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat om. Att för dom dagens tecken är att det kommer bli mycket fitna. Det kommer bli mycket prövningar. Mycket motgångar. Fittna som Hudeifa beskrev det som kommer som vågor på havet. Den ena efter den andra. Allvarliga fittna. Ibland kan de bli så allvarliga att en troende nästan önskar att han skulle dö. Och profeten Ali berättade om att Ifall muslimerna tar upp vapen mot varandra så kommer de aldrig att sänka dem. Och därför är det för de största av välsignelser att Allah ta'ala har väglätt människan till islam. Att han har valt ut just dig till att vara en muslim som praktiserar religionen. Och en av de största närma välsignelser är att han har varit ut till att följa profeten Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. En av de största välsignelser efter att Allah har vägledt en till islam är att man blir vägledd till att följa profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Som Ayyub Sihtian en känd lärd person från Tabi'in, som var student till Sahaba, han sa från Allahs, eller från. En lycka, en persons lycka En ung person Och en person som inte är arab Alltså som har blivit muslim Från hans lycka är att Allah ger honom framgång Eller låter honom vara Med en lärd person från Ahlisunna. sunna Genom en dygd Och en välsignelse Är att en person som är ny muslim Ny praktiserande, Han är ung att han får vara i sällskapet av de lärda. Alla dem som är från Ahlu Sunna till Wal jamaa ah, De muslimer som följer den rätta vägen. En annan, en annan man från Zellab sa, Jag vet inte vilken gåva som är störst. Att Allah vägledde mig till Islam. Eller att han vägledde mig till Sunna. För Islam är Sunna och Sunna är Islam. eller hur? Följer den korrekta Islam. Det är viktigt i denna tid. Då det finns så många olika åsikter. Så många olika vägar. Och många människor är förvirrade. Och vet inte vad som är rätt och vad som är fel. Och det här är ju som profeterna har berättat. Att denna umma kommer att splittras i 73 sektet. Och att alla kommer att gå till elden förutom en. In alla är vilse förutom en grupp. Och vi som muslimer tar lätt på det här. Med sekter och sånt. Och de försöker att förtränga det. Och förneka det. Men den som är månad för en religion... Och den som strävar efter paradiset borde ju vara mån om att vara bland denna räddade grupp, eller hur? Du vet att 72 är på väg mot helvetet. Är det då inte din plikt att försöka undvika dessa 72 sekter? Och du vet att det är bara en som går mot paradiset. Det är ju den gruppen man ska vara med, eller hur? Och som Ibn Al qayyim säger att alla vägarna till paradiset är stängda förutom profetens väg, sallallahu alaihi wa sallam. Som Allah säger att detta är min väg Detta är min raka väg Följ den Och följ inte de små vägarna som avleder Från denna raka väg Och profeten Aleyhisselam Drog en dag ett streck i marken Med en pinne Och så drog han små streck till höger och vänster Från detta streck Och han sa om den raka vägen detta är Allahs väg. Och de små vägarna är shiatin som kallar folk bort från Allahs väg. Den som accepterar det kommer att kastas där i. Så, och så läste han denna ärjan. Och annahada surat till Mustaqim Att Allah säger detta är en väg. Följ den och följ inte de små vägarna. Så muslimen ska alltid vara mån om att vara från folket av sanningen. Även om han så ska vara själv. Som Abdullah ibn Mas'ud sa att Al-Jama'ah, folket av sanningen är de som följer det som är rätt även om han skulle vara själv. Även om han skulle vara själv. Så det handlar inte om att följa majoriteten eller den som har största och bästa hemsidan. Det handlar om att följa sanningen. Och profeten salam berättade att av domedagens tecken är att religionen kommer att bli främmande. Den troende kommer att bli främmande. Det som håller fast vid profeten Sunna. Sallallahu alaihi wa så det är dem man ska hålla sig till. Folket som följer sanningen. Och profeten lyser och han berättade innan han dog om vad som skulle hända. Han gav en gång en predikan bland folket som fick deras ögon att fyllas av tårar och deras hjärtan att skaka till. Och de sa, Rasulullah, det är som ett avskedstal. Vad ger du oss för råd? Och då såg han det där fina rådet: Jag rådger er att frukta Allah i Azzawajal. Vad i taa och att lyda era makthavare. även om det skulle vara en abyssinisk slav som har tagit makten? Vad fina hon är i Isminkom, för säger Rachti Läven För den av er som kommer att leva kommer att se mycket iktiläf, mycket meningsskillaktigheter. För Ali kommer bli sunna i och sunna till själva Fahar Rasheddin al-Mahdiin. Abdu Ali Habina Så håll då fast vid min sunna och sunnan av de rätt vägledda kaliferna. Håll fast vid den merahönt händer. Och jag varnar er för bidda och iär kommer man möta fär till omor. Jag varnar er för ni införda saker, för varje ni införda sak är en bidda och varje bidda är en vil villfarelse som är i elden. En autentisk hadif. I den här hadifen så berättade profeten sallallahu alaihi wasallam om att muslimerna kommer att splittras. Och han sa det här till sahaba. Tänk på det också. Den av er som lever länge kommer att se mycket ikhtilaf. Sahaba såg al khawarij al-qadariya. De såg många sekter. Vad ska vi då säga om idag? Och han sa vad är räddningen från dessa sekter, från att gå vilse? Han har inte bara lämnat oss. Utan vägledning utan. Religionen är komplett, och vägledningen finns. Som han sa, raktu kommer ailar, liu har kan la ja anha illa halik. Jag har lämnat det på någonting klart och tydligt, det är lika lätt att skilja på som dag och natt, ingen går vilse förutom den som är förjord. Så religionen är klar och tydlig, alhamdulillah. Sanningen finns alltid kvar. För den som söker den. Och sanningen har ett ljus omkring sig. Så han sa här i det här rådet att den som lever kommer se mycket ikhtilaf. Tayyib, vad är då räddningen från denna ikhtilaf? Denna splittring bland muslimerna. Han sa Jag ger dig rådet att frukta Allah, Azza wa Jalla. Och att frukta Allah... Är, som de lärda säger att lyda Allah, göra beordringarna och att hålla sig borta från förbuden. Det är det som är Guds frukta. Och som vissa andra lära sig, att det är amel, ala nurim in allah, tar ju allah, wa i Att agera ut med ett ljus från allah, i hopp på allas belöning och i fruktan för hans straff. Det här är inte Så ja. så de lärda sa. att Guds frukten är att agera med ett ljus från Allah och det här ljuset från Allah det är kunskap i hopp på Allahs belöning och i fruktan från hans straff och att frukta Alla kan inte uppnås förutom med kunskap. Som vissa lärde sa mm. Hur kan han frukta? om Han vet inte vad som ska fruktas. Eller hur? Guds fruktan kommer med kunskap. Som profeten sa mm. att jag är den kunnigaste av er och den som fruktar Allah mest. Så ju mer kunskap ju mer är Guds frukten. Därför är det en plikt att lära sig om religionen. Och det är också ett tecken på att Allah vill människan gott? Men ju det i Lahibisha som profeten sa: Allihisattva att den som Allah vill gott, kommer han att ge förståelse i religionen. Så första rådet att frukta Allah. Och det omfattar egentligen hela religionen. Göra det du är beordrad med och hålla dig borta från det som du är förbjuden Och sen så sa han: Och se, kom wa och wa Och att lyda era maktavare. Och makthavare kan betyda lärda och det kan betyda de som styr över muslimerna. Och vi är beordrade att lyda dem. Vare sig vi tycker om det eller inte. Så länge de är muslimer, även om de skulle vara de största syndare och förtryckare, så länge de är muslimer är du beordrad att lyda dem. Som profeten sade i Vad inbara, vad wa Även om han slår din rygg och tar dina pengar, så ska du lyda honom. Får inte göra uppror mot honom. Så länge han är muslim. <coughs> Förutom om han gör klar och tydlig otro. Och ni har ett bevis från Allah. Då finns det vissa omständigheter där man kan göra uppror. Men generellt, vi lyder muslimska makthavarna. Och sen så sa han. Även om han skulle vara en abyssinisk slav som har tagit makten med våld. Och det här sker inte. Men om det skulle ske så måste ni lyda och lyssna på honom. Fina hommajai i min konferenser till FNK-4. För den som lever bland er kommer att se mycket meningsskiljaktigheter. Taib, vad är då räddningen? Falikum be sunnit i. Håll då fast vid min sunna. Och sunnan av elskulla för Rasheddin. De rätt vägledda kaliferna as Sahabas väg. Det här är räddningen att gå tillbaka till Koranen och sunna. Och det som Sahaba var på. Och det här är många människor som inte förstår. De är förvirrade men de går inte tillbaka till Kellam som Abdullah Alia sa. Alén kommer med Amril Awal, Aledi Kano, Aléhi, Kabla, och de går till Gå tillbaka till det första som muslimerna var på innan de splittrades. Om de kollar bland alla sekter blir du förvirrad men gå tillbaka till den gamla Kellam, din eller Atik, den gamla religionen som Marsalaf beskrev det. Alén kommer med Atik som Abdullah nu beskrev Han sa, håll er till det gamla. Ortodoxa islam. Den rena islam. Den rena läran. As salaf betyder sahaba och tabi'in. Gå tillbaka till det som de var på. Wallahi, ni kommer aldrig att gå vilse. As salaf hade ingen, inga olika åsikter i aqida. De var alla överens på en och samma sak. De hade kanske lite olika åsikter i fiqh. Men de var alla överens. De var inte splittrade. Det fanns inga sekter bland sahaba. Det finns ingen sahabi som har gått med i någon sekt så gå tillbaka till det som de var på så kommer ni att vara på sanningen och håll fast vid det med era hörntänder han sa här min sunna och sunnata håll fast vid den inte de två, håll fast vid den det är en och samma, min sunna och sahabas sunna är en och samma håll fast vid den med era hörntänder och de säger att det starkaste man kan bita fast med någonting är med hörntänderna och som en sa, Det verkar här som att han indikerar på att någon försöker dra dig ifrån dig. Ja? Någon försöker ta det här goda ifrån dig. Du ska kämpa emot och hålla fast. I tott och vart. I alla tillstånd. Som profeten nämnde. Det kommer en tid då. Att hålla fast vid religionen är som att hålla fast vid glödande kol. Du ska inte släppa det. Du ska hålla fast vid det. Tills det du dör. Så. Gå tillbaka till sunnan. Och sunnan av sahaba. Och så sa han. Att han varnade oss för förbidda. Nyinförda saker i religionen. All slags bidda är förbjuden i islam. Och all slags bidda är villförelse och leder till elden. Och från bidda är just. Att man går extremt i religionen. Och de lärde sig att Satan har två vägar in till människan. Det han vill sig människan. Om Satan märker att människan är lat. Och han lutar sig åt att ta lätt på saker och ting. Då försöker han att försköna för människan. Att bli mjuk i religionen. Att typ överse, Att falla kort i religionen. Att falla in i synder. Eller hur? Och det finns många sådana här exempel idag. På folk som inte tar religionen på allvar. Och de tar väldigt lätt på synder eller hur? Och synder tyvärr leder ledet till helvetet, som profeten sallallahu alaihi wasallam hoppade till och bilmedkare och hoppade till när och besehavet. är omgivet av saker som man ogillar. vägen dit är svår. Och vägen eller helvetet är omgivet av saker som man dras till, luster och begär. Så luster och begär kan leda. Till Men om shaitan ser att människan är hård. Och seriös. Och tar religionen på allvar. Och älskar att dyrka Allah. Och han är väldigt from och så vidare. Då försöker han att vilseleda honom. Med att bli extrem i religionen. Han försöker alltid att vilseleda människan. Att ta för lätt på religionen. Eller bli för extrem i religionen. Att han blir hård. Han blir extrem. Han går över gränserna det som är sunna blir wajib, det som är wajib och så vidare han blir väldigt väldigt extrem i religionen han går över gränsen det här har profeten förbjudit han sa wal -gulub, fa man kana qablakum, al -gulub. jag varnar er för att vara extrema för det som fick dem för er att gå under var att de var extrema och han sa heleka al mutanatti'un heleka al mutanatti'un heleka al mutanatti'un de extrema kommer att gå under de så tar religionen för hårt men ahli sunnan och al-jam'a de går en medelväg och kathalika ja'annakum ummeten wasat på så sätt har vi gjort det till en omma som går en medelväg de går i mitten de är inte extrema som judarna de var extrema i religionen de gjorde det svårt för sig själva och de är inte heller, tar inte heller för lätt på religionen som kristna Allting är halal. Det finns inget haram i religionen. Och båda gick också extremt på sätt och vis. Kristna gick extremt i deras tro på Jesus, allesalam. Och tillskriva honom gudomliga egenskaper. Det är extremt. Och tyvärr, det finns muslimer som har fallit in i samma fel. Att de har gått extremt i att prisa Muhammed Sallasel och vissa andra lärde människor. Så det vi säger är att shaitan försöker alltid alla människor att ta för lätt på religionen eller ta för hårt på religionen. Men det man gör är att man tar en medelväg. Och en av de grupper som shaitan lurade var el-Khawarij, den första sekten i islam som gick vilse. Som började strida mot muslimer. De var väldigt extrema i religionen. Och ni kanske har hört föreläsningen om Khawarij. Där vi pratar om de djupare men det vi vill säga är att de var väldigt extrema. Så extrema att de sa att Ali var kafir. Othmani kafir. Och började kriga mot sahaba. Och de var extrema i deras dyrkan. De fastade så mycket varje dag. Att det sägs att deras skinn blev blått eller grönt nästan. De bad så mycket på natten. att De fick grät så mycket att de fick svarta märken i ansiktet. De fick märken på pannan och på knäna över att göra så mycket sujud. Men när profeten sa att de kommer be mer än Sahaba. Läsa mer Koran och Sahaba. De var extrema. De gick för extremt i religionen. Och den här sekten finns kvar. Den har olika... den Folket skiftar lite. Kanske tar lätt på vissa saker och så vidare. Men generellt så har profeten sagt, alayhi sallallahu att den här sekten kommer finnas kvar. Tills det är att den sista av dem, den sista gruppen av dem kommer strida tillsammans med el-Dajjal mot muslimerna. Inte mot Dajjal. Med Dajjal. Mot de troende. Så Hawaric finns kvar. här extrema grupp som har gått vilse. I religionen. Och det är de som har fallit in i detta. Som vi kan se idag. Och vi ska nämna en till sak. Som Shaitan lurar folk med. Han lurar folk med att. Kalla saker för det är någonting, de någonting som det inte är. Att byta namn på saker och ting. Och det sägs att det är Chaitans äldsta trick. Och det var det första tricket han gjorde på Adam-alysarna. Adam hade ett förbud i paradiset. Vad var det för någonting? Inte äta från trädet. Vad sa Chaitan? Ja. Han sa inte ät från det förbjudna trädet. Han kallade det för evighetens träd. Eller hur? Evighetens träd. Han böt namn på det. Inte det förbjudna träd, utan det är evighetens träd. Så kan ni få evigt liv och så vidare. Han lurar dem. Så det här hans äldsta trick. Att lura människan genom att byta namn på saker och ting. Och det finns folk som kallar alkohol för någonting annat. De kallar ränta för fawaid. Nyttor. Och så vidare. Och vissa idag tyvärr kallar självmord och dödande av oskyldiga människor för jihad. Tjejtan har lurat dem. Eller hur? Så man ska inte låta sig luras av vad någonting kallas, utan du ska gå tillbaka och kolla vad det är för någonting. Vad är jihad? Vad är definitionen av jihad? Vad går jihad ut på? Det finns två sorters jihad. Alltså mot kuffar. Anfall eller försvar. Det som är anfall, vad har det för villkor? Det som är försvar, hur går det till? Och så vidare. Vad är definitionen? Vad är syftet med jihad? Att strida till Allas ord blir högst. Att strida tills det inte finns någon fitna. Tills religionen endast är för Allas skull. Är ni yani de som står i vägen för att sprida islam? Man kallar dem till islam om de inte vill. Man kallar dem till att betala jizya. Om man inte vill så strider man mot de som står i vägen för att sprida islam. Typ att gå spränga sig själv i luften. Under vilken kategori faller det in? Vilken slags jihad är det? Har man försvarat någonting? Nej. Har man spridit någonting? Ja. Man har spridit fasad. Man har spridit sedes för där på jorden. För där onska har man spridit. Man har inte spridit islam och man har inte höjt upp allas ord. Och profeten Alicea tossalam berättade och han sa att den som går ut mot min omma. och ge sig på den från min umma som går ut mot min omma och ge sig på den fromme och den syndaktiga och inte bryr sig, alltså börjar döda dem och inte heller bryr sig om avtal förlejsa minni han är inte från mig men det finns folk som dödar till höger och vänster han är från denna omma och han dödar folk från denna omma utan att bryr sig vem de är han är inte från mig den är den stor synd. Att ges ut och döda muslimer. Så profeten Laila islam har berättat om dessa människor. Och han sa om Khawarij att de dödar muslimer. Och låter kufar vara i fred. Och kolla på vad som händer i den muslimska världen. I Sverige det har hänt en gång men. Afghanistan, Pakistan, Somalia. Det är vardagsmat. Självmordsbombningar. Attacker mot civila. Och så vidare. Det händer varje dag nästan i dessa länder. Mot muslimer. Så med vilken rätt gör de det här? Det är inte jihad. Eller om det är jihad så är det sheitans jihad. Det är inte jihad i bilillah. Och vissa säger att nej men vi har en god avsikt. Räcker det med en god avsikt? Ja. Vi pratade förra veckan om att för att en gärning ska accepteras så måste man uppfylla två villkor. Vilka är de? Kort. uppriktighet att det görs för Allas skull och att man gör det i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Så det räcker inte med att man har en god avsikt. utan man måste också göra det i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Vi tänkte nämna lite aspekter på varför dessa gärningar är förbjudna. Och det är vår plikt att klargöra detta. Som Sheikh Fawzan sa, jag vet ni fick sms men Fauzan har sagt att, att klargöra dessa människors fel är jihad fissa bilillah. Det är jihad att strida mot khawarij, Om det är med eller om det är med tungan. Toba liman qatalahum wa qatalou. Profeten Saussalam sa att belöning eller toba till dem som strider mot shawarij eller blir dödade av shawarij. Det är bland de högsta gärningar som man kan göra. Att klargöra deras fel. Eller att strida mot dem. Om de attackerar muslimerna. Och profeten Ali Salam har sagt att den av er som ser någonting fel ska ändra det med sin hand. Kan han inte med sitt tal. Kan han inte så måste han hata det med sitt hjärta. Och det är det minsta vi kan göra. Att försöka att berätta för folk att det här är fel och det tillskrivs inte islam det hör inte hemma i islam det här är vissa vilseledda individers ildod som inte kan tillskrivas islam det har ingenting med islam att göra det som de här människorna gör och det hör inte hemma i jihad och det är då vår plikt att varna er för dem och det är något som är bra att varna för folket av invasioner är bra och muslimer måste ta ställning i frågor. Det var någon på radio som skulle kommentera. Han sa. Eh, jag kan inte säga. Att han har gjort fel. Jag kan inte fördöma en muslim. I, I det han gör. Och det här är ju helt falskt. Klart du kan fördöma en muslim i det han gör. Om en muslim dricker alkohol kan du inte fördöma honom. Jo, det är haram. Och det här är ännu mer haram. Som vissa gör att de springer muslimer i luften. Klart du kan fördöma det. Eller ta självmord. Klart du ska fördöma det. Om du inte fördömer det så är du ute och klar. Och profeten Laihsama han sa att den som inte hatar det med sitt hjärta. Eller att hata det med sitt hjärta är den svagaste delen av imän. Den som inte hatar synder, han har ingen imän. Du måste hata synder. Det är det minsta du kan göra. Du kan inte vara likgiltig. Du måste ta ställning i saker och ting. Och vi nämnde lite aspekter. Och det här har vi tagit från våra ulemas föreläsningar. Och alla säger samma sak i denna fråga. Det första är att denna gärning är fasad, det är fördärv på jorden. Att spränga bomber bland muslimer och bland civila, det är fördärv på jorden. Allah Taala säger: "ولا تفسدوا في بعد Att sprida inte fördärv på jorden efter det att den har blivit i ett gott tillstånd. Det är förbjudet. Att sprida fördär på jorden. Detta är bättre för er om ni är troende. Ger ni en troende sprider inte fördär på jorden. Det är inte från hans egenskaper. Utan Allah har nämnt det från hycklarnas egenskaper och judarnas egenskaper. Att sprida fasad på jorden. Det är inte från de troendes egenskaper. Islam har till och med förbjudit att hugga ner träd i onödan. Under jihad. Att döda djur i onödan och så vidare och Ibn Qayyim säger att en kvinna gick till elden på grund av en katt ni vet hadithen som hon låste in, hon lät den inte jaga hon gav den ingen mat hon går till elden, vad ska vi då säga om någon som dödar en muslim ja? vilken är mer värd en katt eller en muslim en muslim, eller hur Allah måste Alla säger också gällande trollkararna på Firaons tid. Inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin. Allah kommer inte att tillrättavisa uh, gärningarna av al-mufsidin. De som gör fördär på jorden. Det de gör kommer aldrig att bli korrekt. Det är fel. Så. Och det här märker man också. Som Ibn Taymiyyah säger. Och andra Lada säger. Att khawarij. De gör ju för på jorden. De har aldrig fått en stat. De har aldrig uppnått sitt mål. De har gjort uppror och uppror. De har aldrig kommit till makten. De har aldrig haft en stat. I islams historia. Och, och Ibn Hazm säger att Allah ger inte seger till denna religion med, med, med en innovatör. Allah kommer inte ge seger till islam med en innovatör. Det är bara med de som följer den korrekta islam. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah säger också att han tycker inte om fördär. Allah tycker inte om fasad. Han tycker inte om en mufsidin. De som gör fördärv på jorden. Sen kommer vi till nästa punkt. Och det är att döda oskyldiga människor. Eller generellt. Islam förbjuder att man dödar människor utan rätt. Utan rätt syfte. Allah tala ta namer i Surat eller Käf. Berättelsen av Mosa och skedre. Då skedur a salam alahi salam dödade den här pojken. <coughs> Vad var Mosas reaktion. Han sa katell ten efsen zakian berefsin la kanit ta shjen şey nukrad. Har du dödat en oskyldig själ utan rätt. Eller som inte har dödat någon annan. Ta sje en Du har gjort någonting väldigt orätt. Någonting väldigt fel. Nukran, är ni nakara, Du har gjort någonting väldigt fel. Någonting väldigt ont. Du har dödat en oskyldig människa som inte har tagit någons liv. Så det var känt. Att det var inte tillåtet att döda oskyldiga människor. Och ni vet ju också berättelsen om Osalek När han dödade en man från. från Kopterna i Egypten I Egypten fanns det Bani Israel Och det fanns kopter Som tillhörde Firaun Bani Israel var muslimerna på den tiden Kopterna Var kuffar Sätt dem att komma in Det finns plats Kom in. Kopterna Var kuffar Och det fanns en kopt som en dag Förtryckte en muslim Och bråkade med en muslim på gatan så muslimen sökte hjälp av Musa a.s. Och han var från Moses folk. Så Musa gick fram och skulle hjälpa sin bror Och slog till den här mannen från kopterna. Den här kafirn. Och mannen dog av slaget. För det sägs att profeterna har ju fått styrka. Mer än vanliga människor. Så mannen dog av det här slaget. Oavsiktligt så dödade han en kafir. Han var muslim och dödade det en kafir. Okej? Eller jihad. <Sess> <Sess> Nej, vad sa Mosalle? Han sa: Här är mina ameli Innahu, adum bin. Det här är från satans verk. Han är sannoliken en fiende till människan. Kalarabbi ini Han sa: jag har gjort orätt mot mig själv. Fagfirili, så so förlåt mig. Och alla förlät honom. Men kolla här, de här tre sakerna han sa. Att döda den här oskyldiga människan är från satans verk. Nummer två. Jag har gjort orätt mot mig själv. Vulm. Nummer tre. Han bad om förlåtelse. Och man ber endast om förlåtelse för. Synder. Eller hur? Så det var välkänt. Att det inte är att döda kuffar. Och alla ta'ala säger också. Men katala nefsen. Bira i nefsin. Och arg, att den som dödar en människa som inte har dödat någon eller som fördärar på jorden hans synd är som att han har dödat hela mänskligheten. Surat el-Ma'idah. Att döda en oskyldig människa är som att han har dödat hela mänskligheten. Så det är väldigt allvarligt att döda oskyldiga människor och sen bara säga jihad, jihad. Nej ännu värre om man dödar en muslim och vi kommer tillbaka sen till icke-muslimer att döda en muslim och det här sker i dessa självmordsattentat och det är bara att kolla på nyheterna alltså det här är ingenting som vi behöver ge exempel på, eller hör? man springer bomber i Afghanistan, i Pakistan i Irak, i Somalia och man dödar civila barn, kvinnor oskyldiga människor vad säger islam om att döda en muslim? Allah ta'ala säger: Ominje att slå en muslim, då är han en muslim. är han en muslim. Alla ta är han förbli för evigt. Det här är وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ Och han ska drabbas av Allas vrede. وَلَعَنَهُ Och Allah kommer att förbanna honom. är لَهُ عَذَابًا عَذِيمًا Och han har förberett för honom ett hårt straff. Sa'di säger hans tafsir att det här är något som borde få folks hjärtan att skaka till. Aldrig har Allah nämnt ett sådant hårt straff för en synd. Straff på straff på straff på straff. Man tycker att det kunde räcka med att han säger att han får helvetet. Men helvetet i all evighet. Allahs vrede. A'audhu billah. Allas förbannelse. Vilket betyder att man blir utestängd från Allahs barmhärtighet. Och utöver det ett hårt straff har Allah förberett för den här personen. Den som dödar en troende avsiktligt. Och utan tvekan den som spränger en bomb bland muslimer. Har dödat dem avsiktligt. Så det är en väldigt, väldigt allvarlig synd att döda en muslim. Och det finns ingen ursäkt. En god avsikt räcker inte. Det är inte tillåtet. Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam säger också: Att hela dunya ska förstöras är. Mer betydelsefullt hos Allah än att man ska döda en muslim. Inne vad är värst? Att döda en oskyldig muslim? Eller att hela dunya ska försvinna? En muslims liv är mer kärt hos Allah än hela jorden och allt som finns på jorden. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också att om alla på jorden och alla på himlen skulle förenas och samlas för att döda en muslim så skulle Allah slänga dem allihopa i helvetet. Genom alla på jorden, sex miljarder, och jinner och änglar och alla skulle samlas för att döda en troende då skulle Allah kasta allihopa i helvetet utan att bry Som straff. Så det är väldigt, väldigt allvarligt att döda en muslim. Och profeten a.s. har sagt också att لَا يَزَلُ الْمُؤْمِنِ min dinihi att muslimen kan känna sig trygg i sin religion, säker i sin religion, så länge han inte spiller, förbjudet blod. Det är en du som muslim kan känna dig säker, så länge du inte spiller, förbjudet blod. Då kan du inte längre känna dig säker i din religion. Och profeten a.s. sa ju på hans avskedstal i hajj. Alla inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Kajomi kom härda, Fishahi kom härda, Fibaledi kom Är inte era blod, heder och pengar lika heliga som denna dag, denna månad och denna stad? Enligt den Jomel Hajjil Akbar, Id, månaden av dul och staden av Mekka. Så det är haram. Det är inte tillåtet att döda en muslim. Och det är så allvarligt. Om ni läser Kitab al Kabir, de stora synderna, där kommer efter kyrk efter kyrk, den värsta synden efter den kommer att döda en oskyldig muslim och därför så sa Ibn Abbas att personer som dödar en muslim har ingen tauba han har ingen tauba han kan inte ångra sig så allvarligt kan ni tänka er, han har ingen tauba det som dödar en muslim Alla har vissa säger att nej, det är tillåtet om man har rätt avsikt för att det finns krig då Sahaba krigade mot Kufar. Och Kufar hade tagit muslimska fångar och använde dessa fångar som skuld. Ta i det heter Tatarus på arabiska. Och ändå så finner vi att Sahaba krigade mot Kufar och sköt mot Kufar och kanske råkade döda någon muslim. Okay? Och det är sant. Det här har de lärda talat om. Det heter Tatarus. Men de lär sig att det här är två helt olika saker. Du tar en bomb och går och spränger dig i ett muslims land. Det här är helt frivilligt. Du har gjort det självmant. Men det här är en strid. Där Kofar har tagit muslimska fångar. De attackerar er. Och har tagit muslimerna som skuld. Du har inget val. De kommer ändå dödas av Kofar. Och när du skjuter så avser att döda kofar Och kommer någon muslim där så är det ett undantag. Förstår ni? Det är inte alls samma sak. Det är inte alls samma sak. Och om det skulle vara så att muslimer möter kuffar i krig och kofar sätter muslimerna längst fram. Och sen attackerar muslimerna. Då är det samma sak. Men det här är inte samma sak. Där har ni inget vanligt. Det är bara råra. Det är ett undantag. Men att du går och själv mat och börjar skjuta eller spränga eller en massa muslimer. Det här hör inte alls hem i samma kategori så man ska akta sig för sådana här slags sätt att bevisa saker och ting förstår ni? till och med kuffar det finns olika sorters kuffar det finns de som är lever under skydd. det finns de som man har avtal med det finns de som betalar jizya och så vidare och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa den som dödar en mu'ahad en person som lever under muslimernas skydd. Han har ett avtal med muslimerna. Den som dödar honom kommer inte att få känna doften av paradiset. Och dess doft kan kännas på 40 års avstånd. Bukhari muslim. Den som dödar en mu'ahad. En person som har ett avtal med muslimerna. Han är kafir. Kommer inte få känna doften av paradiset. Är det ett litet eller ett hårt straff? Vad betyder det att du på domodagen inte kommer att få känna doften av paradiset? Det betyder inte att du kommer få en klädnypa på näsan. Det betyder att du kommer komma väldigt, väldigt långt bort från paradiset. Du kommer inte gå in i paradiset. Så det är väldigt allvarligt. Och det här är inte tillåtet i till islam. al han säger att Al-Mu'ahad, en den personen som har en pakt med muslimerna, är en person, en man från Ahlul Harb. Han kommer från ett land som muslimerna har krig med. Ahlul Harb. Och han kommer in i muslimernas länder bil-aman. Han har fått ett avtal att han ska skyddas. Att ingen ska göra någonting mot honom. Så det är haram att döda honom bil khilafa n'alamuhu ni'alamuhu baina al islam Och det är haram att döda honom. Det finns inga olika åsikter vad vi känner till bland muslimerna i denna åsikt. I denna fråga. Det är haram att döda denna person. Och det finns ingen annan åsikt i islam. Men ändå dessa människor. Döda dessa människor som är mu'ahadin i muslimska länder. De har kommit in i landet med en garanti att ni ska få vårt beskydd. Okay? Och då säger de nej. Vi ska döda dem. Som Bin Laden sa att det är halal att döda varje amerikan och jude. Vart han än finns. Vart han än finns. Här på gatan. Bara gå fram och döda han. Hugg huvudet av honom. Och det var bland hans första konstiga fötfor som kom ut. Det är fel. Du kan ge en jude. Amen. Ah, du kan göra ett fredsavtal med honom. Profeten sa att han gjorde fredsavtal med folk i Quraysh. Mekka. Han gjorde fredsavtal med judarna. Eller hur? Och de säger också att. Det här var till och med känt från. Akhlaq al jahiliya, Till och med innan islam. En person kunde ha dödat din pappa. Om han kommer in i staden med det här den här pakten, det här avtalet, så gjorde de ingenting mot honom. De lät honom vara. Och det ansågs vara strängt förbjudet att ge sig på de här personerna som har ett avtal med muslimerna. Så det är strängt förbjudet att döda dessa människor. Och vi ska nämna en viktig sak här också, som Ibn Taymiya nämner. Att de koffar som är halal att döda, det är de som är. Under strid. När två... Man möter en armé på slagfältet. Förstår ni? Och han använder beviset. Och Allah talar och säger... Ta Att strid i Allas väg. De som strider mot er. Och gå inte över gränsen. Surat al-Baqarah. Det yani är strid fisa bilillah, Mot dem som strider mot er. Han säger... Här är förklaringen. فَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَحْلِ الْقِتَالِ لَمْ يُؤْدَنْ i قِتَالِهِ Så den som inte strider mot muslimerna har vi inte tillåtits att strida emot. Eller har vi inte tillåtits att döda. Den som inte strider mot muslimerna har vi inte tillåtits att döda. Och det här finns i en bok som heter أَصَارَ مِنْ مَسْلُولِ أَلَشَاتٍ مِنْ رَسُولِ Volym 206 Och han säger också ibn Taymiyyah och vi har sagt förut, varför, nämner vi, varför säger vi Ibn Taymiyyah för så mycket? I de här frågorna. Ha? Nej. Och de använder också. Precis. Ja, det är sant, han gjorde jihad. Men de som säger att det är tillåtet de dessa gärningar, de säger att vi använder Ibn Taymiyyah. han är bara en sheikh. Förstår ni? Och han ledde för 700 år sedan, han var en stor krigare. Men här finner vi att han inte alls håller med dessa människor. Han säger totalt motsatsen. Han säger el-kafir al-asli, illa min ahlil qital, al el-kafir al det som är otrogen, alltså det som inte är muslim. Man dödar inte dem förutom de som strider mot muslimerna. Han är från folket som krigar mot muslimerna. Det här är åsikten av majoriteten av de lärda. Som det har bevisats i sunnan alltså, Och bevisat för detta finns i Sunna, Säger han Så det är inte bara till att döda honom för att han är kafir Utan det är för att han strider mot muslimerna Han står i vägen för muslimerna Och när finner ni att Sahaba attackerade oskyldiga människor Och bara dödar dem Utan jihad är på slagfältet Och Wallahi är inte emot jihad Vi stöder inte Amerika, vi stöder inte Israel Vi stöder inte någon kafir mot muslimer Men vill man kriga så är det på slagfältet en riktig jihad, eller man har sagt det här är jihad, varsågod ta din kulspruta och gå till slagfältet som en man, eller hur gå inte och döda oskyldiga människor och då säger Sverige mot Afghanistan inte, hälften av svenskarna är emot det här kriget, eller hur för varför ska vi döda dem för i alla fall de krigar inte jihad är på slagfältet förstår ni, man har en amir det är riktigt organiserat Islam handlar inte om att kriga oskyldiga människor. Barn och kvinnor dödas också i dessa attacker. Och profeten sa under ett slag hittade en död, dödad kvinna. Så han, sa, sa han förbjöd att man dödar, dödar kvinnor och barn. Och det finns i Bahari och i muslim. Profeten förbjöd att man dödar kvinnor och barn. Det är förbjudet. Det är inte tillåtet i till Islam. Att döda kvinnor och barn. Men hos de, här, de här människorna det är tillåtet. Till och med... De har en chef som heter Abu Qatada som bor i England och säger att allt och alla är kufar och det är jihad och han har mycket konstiga fett han säger Mecca är darul harb darul kuffer det är inte muslims land och så vidare han är väldigt extrem inte bara att han säger att kungen är kufar, han säger att militären och soldaterna alla polisen, alla är kuffar det är bara och det är han som är gett fett att det var tillåtet att kriga i Algeriet mot de här muslimerna om man attackerade Soldater och polisers hem. Och dödade. Alltså riktigt dödade kvinnor och barn. På brutala sätt som jag inte ens vill nämna. Och då säger jihad. Han har en det är till tillåtet. Och döda kvinnor och barn. Inte vilka som helst. Muslimer, kvinnor och barn. Och så vidare. Audobilla. billah. Wallahi ibland. Bidda har ingen gräns. Det kan leda människan så långt bort i mörker. Audobilla. En annan sak som sker under självmord är att personen begår e självmord under dessa attacker. Och det är tillåtet att ta sitt eget liv i islam. Allah alla säger surat al-Baqarah Ta inte era liv. Döda inte er själva. Allah är sannoliken barmhärtig mot er. Klart och tydligt. Koran. Ta inte era liv. Döda inte er själva. Islam förbjuder självmord. Thabit ibn al-Dahak. anhu berättar att Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallam sa La'anul mu'min qa lihi. Att förbanna en muslim är som att döda honom. Wa för mu'min kuffur. Att den som smutskastar en muslim att han har begått Nej, uh, ja, är också nej No. Och att den personen som säger att en muslim Är kafir Har gjort samma synd som att han har dödat honom Och den som dödar sig själv med någonting Kommer att döda sig själv med denna sak på domedagen Och det är den delen av hadithen som vi är intresserade av Bukhari muslim Den som dödar sig själv med någonting Eller på ett sätt Kommer att göra detta Eller straffa sig själv med detta på domedagen Och det har sagts att personen som tar självmord genom att hoppa från ett berg kommer hoppa från ett berg i helvetet i all evighet den som hugger sig själv med någonting fast kommer att göra det i helvetet den som dricker gift och dödar sig själv kommer att göra det i helvetet Jundub ibn Abdullah berättar också från, från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa det fanns en man från de som levde före er han blev skadad och han led väldigt mycket så han tog en kniv han gav upp poppet, tog en kniv och skar sig i handen. Tills det att han förblödde till döds. Och då så sa Allah ta'ala. Min slav hade bråttom. Jag förbjuder paradiset för honom. Min slav hade bråttom. Han tog sitt liv innan det att jag gjorde det. Eller typ att tiden var inne. Det är ju alla som tar liv. Men innan det att tiden var inne. Jag har gjort paradiset haram för honom jag har gjort paradiset, haram för honom. och den finns också i Bukhari och i muslim Dessa attentat eh, ger också islam en dålig bild de smutskastar muslimernas rykte och det här vet ni ju alla och det hindrar folk från att bli muslimer och det här är också en stor katastrof att man är ett hinder i vägen för att folk ska bli muslimer och en fördel som Sheikh Mohammed bin Hadi sa, han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam det bli att döda hycklarna. Okej. Okay. för att folk inte skulle kritisera islam. Han sa, Araberna ska inte höra att Mohammed dödar hans sahaba, hans vänner. Munafiqun är de värsta människor, de värsta typen av kuffar. som förstör, de vill förstöra islam inifrån. De spelar muslimer fast som inte är muslimer. Hycklare. Munafiqin. Okej? Okay? Egentligen så borde de avrättas. Taib. Men profeten Islam lät bli att avrätta dem. Varför? För att de utåt ser de ut som att de är muslimer. Och om man dödar dem, vad kommer folk att säga? Muhammed dödar sina sahaba. Taib. Så det, exakt idag. Vad säger muslimerna? Muslimerna dödar sina bröder. Här Eller hur? Jag han menar att det här skrämmer iväg folk från islam om folk hör att Mohammed dödar sina sahaba varför ska jag, varför ska jag då bli från hans sahaba eller hur och samma sak idag Jan, jag är inte säker som icke muslim jag är inte säker som muslim det är så de kommer tänka Spela spelar ingen roll om jag är muslim eller inte mitt blod är ändå inte heligt muslimerna dödar varandra till höger och vänster så det förstör tyvärr ryktet för islam och jag vet, ni vet, ni bor ju i Sverige. Har ni aldrig fått den kommentaren att islam är en terrorreligion? Islam går ut på att döda, hugga av huvuden och stena och piska. Nej, det finns saker som är från islam, ja. Men till exempel det här med terrorism och sånt. Det är det första de säger nu. Döda oskyldiga, terror och så vidare. Eller hur? Har ni inte mött den bilden av islam? Tyvärr, så det kan hindra folk från att bli muslimer. Det är en skrämselpropaganda. Och det här vet jag alla. Efter, efter september så har folk tagit ett steg bak många människor. Innan efter september spreds det sig som eld i USA i Europa. Men efteråt så kom bromsen i. Det går väldigt sakta. Tyvärr. Man måste, bort, man måste förklara att detta inte är från islam och så vidare. Alla måste. Och det ger också en ursäkt till att förtrycka muslimer. Att attackera muslimer. De kommer alltid göra det. Kriga mot islamer muslimer. Men vi gör dem en ursäkt då vi är i ett svagt tillstånd. Vi är i ett svagt tillstånd. Vi borde jobba med att bli starkare. Då ska vi inte ge för en ursäkt att attackera oss. Och kolla efter. 11 september. De attackerade Irak och Afghanistan. Och fram till idag är det. Fytna. Och ser de flera hundratusen muslimer har alltså dött. Civila. Så var är nyttan i allt detta. Och en av de sakerna som har lett till det här. En person börjar inte be och sen går och springer sig själv dagen efter. Det finns ju någonting före dessa steg, eller hur? De säger järntvätt. Ja? Och de lärde brukar säga väldigt fint i rimma. De, de säger väldigt lätt. De säger tenfir, takfir, tafjir, Tenfir, takfir, tafjir. Tanfir betyder att man avskräcker. Man börjar med skrämselpropaganda med dessa ungdomar. Och man börjar med att få dem att hata muslimska makthavare. Alla kungar är orättvisa. De förtrycker folket. De tar våra pengar. De gör sig och så. Ni kan komma in. Det finns platsen. Det är så man börjar. Man börjar med den här skrämselpropaganda. De fängslar folk som är bra. De torterar folk som är bra. De tar våra pengar. Kolla på Youtube. Han skakar hand med Josh Bush. Han dricker alkohol. Han festar. Han dricker öl. Jag vet inte vad de hittar på för någonting. För att börja bygga upp ett hat inne i personens hjärta. Och samma sak mot de lärda. Att han börjar bygga upp ett hat mot de lärda. Du kan inte lita på Bimbaz. Du kan inte lita på Uthemin och Albani. De jobbade åt kungen. De sa inte sanningen. De blev tvingade att skriva på vissa för att De kommer med sådana här saker som gör att du tappar till för liten till ulama. Och Wallahi, jag vill inte säga det egentligen men när jag blev muslim så gick jag med den här gruppen. Takfirion. De som tycker att det här är okej. De mest extrema människorna i Sverige. Och det var exakt det de gjorde. De började med det här. Bygga upp ett hat. Inte bara mot makthavare, mot ulama. Tills du inte litar på ulema, bin Bas, du kan inte lita på honom. och al-Bani, han är mordi och så vidare. Du kan inte lita på de lada. Eller de förstår sig inte på jihad. Jihad tar vi från bin Laden, vi tar det från vissa ulema. Vi tar inte från dessa människor. Och det här är falskt. Som Albanien sa, ja, och bin Bas kanske inte kan bära vapen. Men vi förstår oss på jihad. Att säga att vi inte förstår oss på jihad och kan ge fatua i jihad är falskt, eller hur? Så i alla fall de börjar med detta. Att bygga upp ett hat. Och vad kommer efter hatet? Tenfir, taqfir. Då kommer du till nivå två. De är koffar, de är inte muslimer. Kafer, halal och döda. Okej? Okay. Och de har en grej, det heter så en kedjereaktion. Att de säger, den som inte gör taqfir på en kafer, han blir kafer. De säger till exempel, kungen, Saudiarabien, vi tycker han är kafer. Okej? Okay. Och det finns en princip i Islam som säger att den som inte gör kvir på en kaffer, han blir också kaffer. Okej? Okay? Så det betyder att alla de i Saudi-Arabien, militären, polisen, de säger han jobbat en kaffer, då är de också kuffar. De gör inte taqfir på honom, är de är också kuffar. Det är också halal och döden. Och det var det de började med för några år sedan. De sprängde bomber i Riyadh, dödade muslimer. Till och med Wallahi, de sprängde bomber i Mecca Medina. För några år sedan dessa kvarter i Mekka och Medina. Mekka där Haram och bryta en gren, döda en katt ja? De springer bomber i Mekka. och säger jihad visar Så de har gått för långt Wallah. De har gått för långt. Och det här med att man måste säga att en käfer är käfer, det är sant Wallah. det är sant. Till exempel, men det gäller. Där det är klart och tydligt. Till exempel påven. Är det någon som tvivlar på att han är käfer? Är det någon som säger att han är muslim? Till exempel. Han är kafir, eller Han är kristen. Okay? Det är som säger nej, han är våran bror, han är muslim. Ja, då säger vi nej. Du, har, du tror inte på Koranen och Sunna. Där alla säger att kristna och judar är kuffar. Förstår du? Just muslimer och kuffar. Men klargör i alla fall, om personen inte accepterar. Han är en kafir. Okej? Okay? Det är det som menas. Inte att du har kommit fram till din lilla slutsats att den här kungen är kafir för att han skakar hand med jordsburs eller jag vet inte vad. Det är inte så det funkar. Att säga att hon är för är väldigt svårt i islam. Det går tillbaka till de lärda. Det som är vad. Personer kan ibland ha ursäkter. Eller hur? Ibland, personer kan ha ursäkter. De kan vara okunniga. De kan vara tvingade till att göra vissa saker. Så man måste gå tillbaka till sanningen. Till koranen och sunna. Och gå tillbaka till de lärda. Och lita på de lärda. fir, taqfir, tafjir. Nu hatar jag allt och alla- gör takfir på allt och alla då är det bara spränga springa dig själv i luften det har till de här tre nivåerna det börjar inte med att du älskar allt och alla och vill gott för folk och sen går och springer dig själv utan de bygger upp ett hat och ett, man inte har ett förtroende för de lärda tyvärr så de har de här tre sätten att lura folk på man ska akta sig för sånt här sitta och prata dåligt om makthavare, om ulema och sånt det är ingenting som gynnar muslimerna nej, no, det finns makthavare som inte är bra det finns det det finns makthavare som inte är bra vi stöder inte det de gör Taib. men att börja döda och så vidare, det är inte tillåtet förstår ni, det är två olika saker vi gör ett uppror, så länge de inte är koffar och även om de är koffar så måste man ha kapaciteten för att göra uppror att 20-30 stycken går och spränger bomber leder inte till någonting gott ibland har man tålamod till det, det kommer en bättre och det här är med Aruf och Akadäliken och Welli Badawal i mina barn, vi märker nu Alla ser på så sätt sätter vi förtryckande makthavare över ett förtryckande folk som straff för det de gör. Så dessa dåliga makthavare som vi har är ett straff från Allah för att vi själva är dåliga. Och som Hassan Abbasil sa: De kommer aldrig. Allah kommer inte ta bort dessa dåliga makthavare för sen vi blir bättre. Vi ska göra Toba, vi ska börja med oss själva. Allah Alla ändrar inte tillståndet hos ett folk, tills det är att de ändrar på sig själva. Så vi måste börja med oss själva. Om vi blir bra, blir makthavarna bra. Förstår ni? Och ett exempel som någon lärare nämner är den händelsen som kallas för den första fitnan i islam. Hadifa, han sa den första fitnan i islam. Det var att Uthman dödades. Uthman ibn Affan. Dhu Nurayn. En av de bästa människorna som har gått på jorden. Profeten sallallahu alaihi wasallam Han sa att han är lovad på radiset. Uthman radiyallahu anhu. Spenderade så mycket pengar. Att han förberedde en hel armé. Jayshul Usra. Och profeten alaihi wa sallam sa. Ma darra Uthman. Ma amila badal yom. Att det spelar roll vad Uthman gör efter idag. Jag sa han är kallas garanterad på radiset. Han gifte sig med två av profetens duttrar, sallallahu wa Sallam. två stycken därför kallas han för nurayn, mannen med två ljus denna man styrde över Medina han var den tredje kalifen i islam Fitna började och folk började baktala honom nere i Egypten, Irak en hycklare som heter Abdullah bin Saba började hetsa upp folk mot Uthman säger han är orättvis han tar muslimernas pengar han ger positioner till släktingar. Han ger företräde till släktingar. Han är orättvis. Vi måste bege oss dit och ändra på det som är fel. Och det fortsatte och koka och koka. Tills att de begav sig mot Medina. 600 stycken. Av dessa upprörsmakare. Man fick information att de, att de var på väg. Ali radiallahu han begav sig ut. Och mötte dem utanför Medina. Och gav dem råd. Och förklarade... Dessa punkter är fel på grund av så, på grund av så, på grund av så. Och försvarade utman. Tills det är att de fick vara i fred. Utman sa förlåt dem, vi behöver inte straffa dem. Låt dem vara, låt dem gå tillbaka. Okay? De åkte tillbaka till Egypten. Man började skriva falska brev. Att utman säger döda dem. Döda dessa upprorsmakare. Man började sprida falska saker om utman igen. Och under hajj, när de flesta sahaba hade åkt till hajj, så begav sig den här gruppen av människor ut mot Medina och lurade folk att de skulle på Hajj och kom till Medina och liksom gav sig på Uthman. Och han gick upp i moskén och försvarade sig själv och berättade att han är lovad på öran Han berättade allting och han försvarade sig själv mot de här anklagelserna som fanns. De sa en man tog honom och slet ner honom på marken. Han var mer än 80 år gammal. En av de här människorna. Tog in han i hans hus. Och de eh, gav han någon slags husarrest. Han fick ingen mat och ingen dryck. 80 år gammal. Det gick flera dagar. Ali försökte hämta mat. Och de säger, Ali, han sa att Ali ska vi inte döda dessa människor. Och han sa nej, låt dem vara. Vi vill inte spilla blod i Muhammeds umma. Låt dem vara. Tills det att Uthman radiallahu anhu inte hade mat att dricka och så vidare efter någon dag så såg han profeten i drömmen och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa jag vet Idag kommer du göra iftar. Du kommer bryta fastan hos oss. <tryck> så man Allah och fastade den dagen. Och satte på sig byxor. Siru al. Och det var inte från hans vana att ha byxor på sig. För islam och inte i islam. Men... Vet ni varför han satte på sig byxor? Han tänkte att om jag dödas är jag rädd att min aura ska visa sig. Han var så blyg att till och med englarna, skämdes för honom. Till och med englarna var blyga för Uthman. Och profeten sa ska jag inte vara blyg för en person som englarna är blyga för. Så han satte på sig byxor, fastade och började läsa Koranen. Och de här människorna kom in till honom och dödade honom. Och de sa de den första droppen av blod som ramlade föll ner på Allah ta'las uttalande sig att Allah att Allah kommer att ta hand om dessa människor. Och de säger fram till idag finns den här moshafen kvar och droppen av blod finns kvar på det här stället. Att Allah kommer att ta hand om dessa människor. Allah är tillräcklig. De dödade honom och de sa efteråt, en man satte sig på hans bröst och hugg han nio gånger. Och han sa det här, de tre första är för Allahs skull och de sex sista är för mitt hat jag har för dig. Audubillah. Och de sa det jihad. Och så kallar honom för kafir. Vi har dödat den stora kafir. Och så vidare. Audubillah. Så det här är vad det kan leda till. Man börjar prata. Man gör takfir. Khalas, det är halal att döda honom. Och från den dagen har fitnan pågått i denna umma. Muslimens insemellan. Att man har dödat muslimer, makthavare. Det var samma folk som senare sa att Ali var kafir. Ali radiyallahu anhu. Och sa Ali styr inte med allas lag. Ine hukm hukmu illa lillah. Och man lam jahkum ima anzal allah fa ulaikahumul kafirun. Det som inte styr med lag, han är en kafir. De hade fel tolkat dessa verser Och sa att Ali är en kafir. Och Abdurrahman Abd Abd Abd bin Muljim dödade Ali radiyallahu anhu. Som han trodde för att närma sig Allah. Ali som också är lovat paradiset. Så dessa människor bryr sig inte. Utan det handlar om att bara döda blodtörstiga människor. Och de är inte nöjda med någon makthavare. Wallahi, de är inte ens nöjda med profeten sallallahu alaihi wasallam. den första mannen från Hawarij, Dhul Hawaisira, ställde sig upp och sa Ja, Mohammed, var rättvis. Du är inte rättvis när du delar ut detta krigsbyte. De är inte nöjda med någon. Det spelar ingen roll. De är inte nöjda med profeten Hassan. De är inte nöjda med Uthman. De är inte nöjda med Ali. Så de kommer inte vara nöjda med folk idag heller. Så man ska akta sig för dessa människor. Och wallahi de gör ingenting gott. För islam och för muslimer. Och jag vill nämna två punkter till. Det första är att. De som lyssnar på radio och läser i tidningarna. Finner att. Man säger att den här personen som sprängde sig. Och dessa människor och bin Laden och sånt. De är en salafistisk rörelse. De är wahhabiter. Ja, wahhabis, salafis. Wallahi, det är fel. För det första finns det inget som heter wahhabi. Wahhabi, de säger det är de som följer Muhammad ibn Abdel Wahhab. Som var med och gjorde en reform i Saudiarabien för 250 år sedan. Och kallade folket tillbaka till islam. Han var en god person som kallade till gott. Tayib. Och det finns ingenting dåligt med honom. Och det finns inte heller någon grupp som säger att vi är wahhabiter, utan det är bara engelsmännen som hittar på den här termen ta ihop. andra termen, de säger att den här mannen är selefi, han har kopplingar till selefitiska rörelser och det här är också fel Selefi betyder att man följer selafion selafion är sahaba, tabiin och tabi tabiin -tabi de tre första generationerna efter profeten wasallam, under hans liv och efter honom det är de som är selefis. Och att man är selfie betyder att man följer dessa tre generationer. I deras tro, i det de sa och i det de gör. Man följer dem. Då är man Selefi. Man är från Ahl Sunnah och jamaa Och Wallahi, dessa människor är inte från Selefi. De är från en grupp som heter Khawarij. Takfirio. De är inte Selefi. Och ska inte tillskrivas den här gruppen. Så man ska akta sig. Och vissa säger nej, det finns två Selefi. Det finns de som är fredsamma. Det är typ vi. Och så finns det de som är är våldsamma. Och det är de. Nej, de är inte Selefion. Och de ser också, att det motsäger sig fullt. att de kommer från Saudiarabien. De får stöd från saudiska regeringen och så. Ta var det inte de som sprängde bomber i Saudiarabien? Bin Laden brukade skicka tillbaka folk från Afghanistan och säga, vi behöver det inte i Afghanistan, ni behövs i Saudiarabien. Där ska vi göra jihad. Han är emot Saudiarabien. Han vill störta Saudiarabien. Förstår ni? De hör inte ihop. Saudiarabien är emot terrorism. De är emot min lärare. De tog hans pass. Han är inte välkommen där. Förstår ni? Så att tillskriva dessa grupper till Selefia är fel. Vi är fria från dem. Jag har ingenting med dem att göra. Men det brukar alltid vara så att folk blandar ihop vad som är rätt och fel utan att kunna skilja på saker och ting. Så tänk på detta. Och den sista saken vi säger, och det är lösningen. Och det är kunskap. Kunskap är lösningen. Kunskap är ett ljus. Kunskapen är en frälsning. Det som har kunskap och förståelse i religionen kommer inte att gå vilse. Det som Allah vill gott ger han förståelse i religionen. Som profeten sa. sallallahu wa sallam. Och jag kan garantera att dessa människor har ingen kunskap. Och alla, om ni sätter er och börjar läsa böcker om jihad fiqh, böcker om jihad som är skriven av de gamla. Ni kommer finna att det är mycket, mycket avancerat och komplicerat. Det finns mycket regler. Jag tror inte någon av dem har läst dessa böcker och är insatta i situationen. Kunskap. Vända sig till de lärda. Fast all och kun Vikkerin er till de lärda om ni inte vet. Fråga de lärda. Det är viktigt att förlita sig på de lärda. Och fråga de lärda om råd. Det får en fetwa. Om de lärde sig i namn. Det är jihad i det här landet. Varsågod och åk. Och ni vet, det finns andra villkor. Man måste ha tillåtelse från föräldrarna också. Som profeten har sagt. Sallam. Att den som inte har tillåtelse sig från föräldrarna åker tillbaka till sin mamma och pappa. Okej? Okay? Det finns många villkor som man måste uppfylla. För att kunna bli en mujahid. Och Wallahi att göra jihad är bland de bästa av saker som finns. Riktig jihad. Och det är något som varje muslim borde önska. Profeten sallam, han sa att den som inte krigar och inte heller ha avsikt för att kriga. Kommer dö. Med en del av hyckleri i sitt hjärta. Det borde vara med muslims önskan att dö som martyr. Eller hur? Riktig jihad. Som sahaba gjorde. Mot kuffar på slagfältet. Försvara islam. Försvara muslimer. Och så vidare. Det stödjer vi. Men blanda inte ihop saker och ting. Bara för att det kallas för någonting. Som det inte är. Eller hur? Så här är viktigt att man. Skiljer på vad som är rätt och vad som är fel. Och att man lär sig. Och många av de här människorna är okunniga. De är unga och de är okunniga. Och de har blivit lurade. Som jag sa om mig själv. Wallahi, jag var lurad av dessa människor. Jag var förvirrad. Jag kunde inte arabiska. Jag gick till dem, de sa en sak. Jag gick till någon annan, de sa en annan sak. De säger, ni kethir säger, och de säger, ni kethir Man blir förvirrad. Man vet inte. Men hamn Efter att man åkte till Saudiarabien. Man satt med de lärda. Man kunde läsa böckerna. Så förstod man vad som var rätt och vad som var fel. Så gå till de lärda, vänd dig till de lärda. Och det finns en berättelse om Khawarij när de krigade mot Ali radiyallahu anhu. Innan striden så skickade Ali ibn Abbas, en av de kuningaste Sahaba till Khawarij. För att debattera med dem. Och försöka få dem tillbaka till sanningen. De var tusen tror jag, femtusen Allah Wallahi, de sa att tvåtusen gjorde toba. De ångrade sig och kom tillbaka till sanningen. De lämnade den här sekten. 2000 var uppriktiga när de fick kunskap. De hade blivit förda bakom ljuset. De hade blivit lurade av Chawarij. Men när de fick sanningen så kom de tillbaka. Så vi sitter inte och förbannar dessa ungdomar. Utan vi hoppas att alla ska vägleda dem. Och det är också var om vi kan att vi ger dem råd. Eller tar dem till någon lärd. Eller visar dem de lärdas uttalande. Eller hur? Många har inte kunskap. De är lurade. De tror att det de gör är jihad. Förstår ni? Men det här är inte jihad som vi sa, jihad är på slagfältet och då har sina villkor. Så kunskap är viktigt. Att alltid gå tillbaka till någon lärda och lita på de lärda. Och fråga de lärda i sådana här stora frågor. Och det här var eh, kortfattat. man körde en timme och tio minuter, men det finns mycket mer för någon som vill forska i frågan på internet, på Darul Hadith. Det finns mycket om jihad. Det finns många fatwa. Och fatwa.se och så vidare. Det finns föreläsningar på islam.nu om jihad. Och det är bara en liten nål i höstacken Men vi försöker att göra det lilla vi kan. Wallahu ta'ala alamu sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.